Та я б сам, тут селянка, наче подавшись, закашлялась. Дарина встала, в цю мить до Келії війшли сестра Євлалія і Вероніка з ковдрами і подушками в руках. «Я до себе візьму одну хвору», – промовила Вероніка. «От і добре», – всміхнулася Дарина і вийшла з Келії. Нічна прохолода, напоєна тонкими пахощами і вологою, остудила її, розпашила обличчя і дала полегкість грудям. Дівчина зупинилася, щоб надихатись живлющим повітрям і обміркувати, що діяти далі. Ці втікачки своєю поведінкою і розмовами одразу збудили в неї підозру, а тепер ця підозра перейшла в впевненість, що вони зовсім не селянки, а тільки прикидаються і брешуть, і що навіть можливо вони і не жінки, а коли так, то це вороги. Цю мить хтось виглянув з крадькома скелії і відразу ж зник. Гаяти здалі було годі. І Дарина швидко пішла до матері-ігумені, щоб повідомити її про небезпеку і вжити завчасу якихось заходів. Стара була ще на молитві, коли дівчина сказала їй про свої підозри. Вона жахнулась, негайно розбудили матір-економку і матір-газначею. На короткій раді вирішили негайно розвести селянок по інших келіях, приставити до них сторожу, попередити воротаря, послати його сина в сусідній виселок, щоб звідти ще вночі прибула допомога. Спершу пішли до Євлалії. Та як же всі здивувалися, коли, відчинивши двері, побачили, що келія порожня. Мати-економка кинулась в сусідню келію до Вероніки, але й там не було нікого. «Бийте на сполох», – звеліла ігуменя. біжить до брами, щоб нікого не пропускали». Дарина побігла до брами, вона була напіввідчинена, а коло неї лежали воротар і його жінка. Дівчина нахилилася, щоб розбудити їх, і потрапила рукою в теплу, липку рідину. Воротар і його жінка лежали мертві, теплі і ще калюжі крові. На страшний Даринин крик ігуменя з ключницею кинулись до брами а сполохані дзвоном чернички з просоння заметушилися, не розуміючи, що трапилось, де небезпека, і шукали очима вогню. «Господи, спаси наш!» «Що сталося?» волала перелякана й гуменя, підбігаючи до Дарини. «Рятуйте!» – кричала та внестями, піднявши вгору руки. Добрами почали збігатися чернички. Одна наблизилася з ліхтарем і освітила панну. Усі побачили, що в неї руки в крові. «Зарізали!» «Брама!» – невгавала Дарина, показуючи рукою на прочинені ворота. Черниці перелякано закричали, але всі спершу подумали, що лиходії поранили панну. «На Бога! Хто тебе поранив? Дитина моя!» – кинулась до дівчини й гуменя. «Не мене! Воротар! Жінка! Зарізані! Брама відчинена!» Тільки зараз усі побачили трупи, що плавали в крові, зацепеніли від жаху. Замкнути ворота, першою пам'яталася мати ігуменя, сама підбігла до брами, щоб допомогти черничкам у цій незвичайній для них роботі. Слідом за ігуменою кинулася до важких воріт і Дарина, та було вже пізно. Греблею мчали до брами озброєні вершники. самить дуже руки налягли за кола на ворота, і вони розчинились, примусивши кількох черничок відскочити вбік. «За мною, діти, в трапезну!» – твердим голосом промовила мати Серафима, звертаючись до закам'янілих черничок. «Там помолимося! На все Боже воля! Без неї жодна волосина не впаде з голів наших!» Усі пожилиці монастиря, і старі, і молоді, кинулися до трапезної. Із потвореними жахом обличчя, заламуючи руки і б'ючи себе в груди, юрмилися вони навколо своєї матері Зойки, Стогін та історичні ридання нещасних черниць лунали під темним склепінням, освітленим лише однією лампадою. Зміцніться духом, діти мої, настав би час постояти за нашу благочестиву віру та послужити відважно твердо розп'ятому Богові. Погляньте на цього божественного страдника, ігуменя показала рукою на образ Спасителя в багряниці Терновому Вінку. Погляньте! з якою усмішкою високої любові гряде він на хрест за гріхи наші, за спасіння наше. То чому ж тут лунають стогін і плач? Не ридати, а втішатися душею треба, благовіти серцем, що Господь сподобав нас постраждати в Його ім'я. Хіба може бути більше щастя, вище блаженство на світі? Розбійник, який увірував у Христа в годину мученицької смерті,